أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي إني بكيت على فراقك فعلامي لم تسيني صوتك عندما ناديتيني <تسوح> فصمتت لنم اتى كلامي وقعدت عن ارض انتبهت عن روق Da se vratimo na, na događaje ove istorijske vezano za Endelus. Govorili smo malo prije znači, o tome da se Endelus podijelio na tih neko neke dvije državice. Da je ono što prolađe kod tih državica, znači da je svaki nju namestnik sebe smatrao da je emir pravovjerni, da je veliko razilaženje među njima bilo, da se potpomagali sa kršanskim kraljevstima na sjeveru, da su bili predali Dunjalku to otprilike, znači, onaj lagani opis a, tih državica bio. A, prije nego što spominim, jel, ta historijski dio, ovdje, neko će reći, pa, ona, šta je a, odgovor na pitanje toga, a, ono što mi učimo, jel, iz ona pozna, to je jedna od 10 stvari koja izvode iz Islama, a to je a, pomaganje kjafira u borbi protiv muslimana. Da je to dijelo koje izvode iz Islama a mi vidimo, jel, recimo, ovo, ovo što se desilo u Endelusu, a imamo to i danas, je li tako, u arabskom svijetu, vi ratovi kad su bi od Afganistana pa do ovamo. Vidimo jel, pomaganje određenih muslimanskih država. Čas po, jel, muslimanski država traže pomoć od kjafirski, čas jel, kjafirski traže od muslimanski i njih uposti protiv muslimanski. Kakav je propis toga i kad to izvodi zvijeri, kad ne izvodi vijeri? Znači, to je ogromna tema, velika tema, oni samo mogu se držati predavanja. U danom rezimije govora o tome. Znači, prvo da se zna, da se napravi razlika između toga da kjafirska država a, zatraži pomoć od muslimana skupine ili države u borbi protiv drugih muslimana. A, to je jedan propis. I to je ono što učenjaci nazivaju a, dijelom koji izvodi iz islama. Znači, pomaganje kjafira u borbi protiv muslimana. Znači, borbu počinje prvi kjafir protiv muslimana, pa zatim pomoć od neke, neke skupine muslimana, pa oni mu njem pomogu. To je ono što učenjaci nazivaju dijelom koje izvodi izvjerje. Međutim, kad izvodi izvjerje? To je pitanje. Kad to dijelo pojedinačno, konkretno određene ljude izvodi izvjerje? Znači, ovo je jedno stanje. A drugo je stanje kad muslimanska država zbog nekog sukoba s drugom muslimanskom državom, državicom svejedno, zbog želje za vlašu, prepiranja oko međe i granice, nije bitno zbog čega, osvete ili ovo ili uh, pozove, traži i pomoć od keafirske države da njoj pomogne u borbi protiv muslimana. Uh, tu je malo razliku propis. Znači, to, uh, uh, to dijelo, iako ono haram pojićma učenjaka, ne upraja se u dijelo otpadništva. Jer je, znači, jer je tu riječ znači u sukobu među muslimanima pa onda jedna skupina u smana zatraži pomoć od jehafira da im pomogne protiv ovih muslimana. Naravno to je haram, pa džmaoči neka, nema sumnje u to. Ali znači to ni na stepenu dijela koji izvodi islam. Značio gore sam skraćeno. Da, da vas ne budi to. A ova prva slucia, ovo prvo stanje koje spomenuje, znači da kjafirska država povede rat protiv muslimanski i onda zatraži pomoć od neke muslimanski skupine, vojske, pojedinca, nije bitno, da njima pomogne, njima afirma protiv muslimanske države. I to učenjaci ubrajaju u dijelo koje izvodi iz islama. Međutim, veliko razilaženeg učenjaka Ehli Suneta, kada, kada se tačno i precizno misli da to izvodi iz vjeri, Mi znamo, znači, IČMA u Čenjaka na to ima da to izvodi To toliko u Čenjaka reklo da to izvodi zvijera, to je da, da to zvijera, to oko toga ima dilema i šrijedski tekst ovaj ukazio na to. Omajete ulehu minku fe inahu minhum, onaj koji bude njima prisni prijatelj pomogne ih, koga kjaferi proti muslimana, on je od njih. Jedan od Ajta ili šrijedski tekst koji ukazio na to. Znači, IČMA u Čenjaka je dovoljno, znači, kao argument po tom pitanju, da je pomaganje Kjafera protiv Muslimana u borbi u ratu da dio ko izvodi islama. I čak se spominje da neki učitelji rekli kaže ako sa pola riječi pomogniš Kjafera u borbi protiv Muslimana, ti ime se čini otpadni što I tu nastaje belaj odvi ovaj, naših tekvirovaca, pa su oni ovo bukvalno do osnovu I onda spuštao je taj propis na kako im se to odgovara u Što je totalna greška, jel? E znači ovaj propis Uh, iako je, znači, u, uh, znači u, bukvalno, on je tačan, međutim, kada se precizira u stvarnosti, znači, ima veliko razinak učenjaka na što se tu misli, znači, ima dosta stavu učenjaka. Uglavnom, dva opće poznata stava učenjaka u ovom pitanju, kad, kad pomaganje kjafera protiv muslimana izvodi iz vjere, uh, znači, dva su, dva su poznatija stava i uh, koja se vraćuje na širijski argumenti. Do, do, ponekad na iste šarijeske A to je, prvi stav je to da, je, da da ono izvodi iz Islama. Znači, pomaganje kjafira, kada rati protiv muslimana, da pomogniš u borbi protim muslimana, izvodi iz vjere, onda kaže, kada to radiš, ima šart jedan, šart iz vjere, znači, šart je, vraća se na, na tvoje nijeti srce. Kada to radiš, pomažeš ih radi njihove vjere. Da ti izvodi iz islama. Ako ne pomažeš radi njihove vjeri, u smisni radi njihove vjeri, da, da pomogniš njihovu vjeru. Rad vjeri rača se na vjeru. Ako ne radiš radi vjeri, onda te ne izvodi s nama. Jeste haram, Jez jest da služiš biti bit ubijen, jeste da je veliki ogroman grijev, ali te nije izvodi s vjeri. I to to kazuju sa poznatim hadisom. Poznat je ono hadis, znate a Ashaba koji je poslao cedilicu ono pismo, da obavijesti Mekelije da će poslanih sa Lollahom, ali nisem napast, dolazi sa vojskom da napastne Meku, mušljike. Pa je poslanih sada do, došla objavu da Džiblio došao, obavijestio ga da, da se to desilo, pa je poslao Adlio radi Lollahom još jednog osoba pa su predstavili tu ženu koja nosila nosila taj papir i tako dalje. Poznat vam Hadisa, Hadis, hadis Motefa, Hadiju, Bari, Muslimu. Uh, u tom hadisu je došlo, znači, da je Ahat ibn al rekao nisam ja to, Allah posljedniče, nisam ja to uradio kufrem billahi, što so nevjerovalažišanu, i radi njihove vjeri, da pomođi njihov vjeru. Pa dokazuju, znači, da tu šart da bi ti zvjeri, da to radiš radi njihove, da pomođiš njihov vjeru. Ako radiš pa nječeg drugog, Bog para, potlatite, zbog toga sačuvaš, bilaja, da se sačuvaš, da sačuma svoj porodcu, ili nekih drugih dunjanočki, dunjanočki ciljeva, znači ne izvodi zvieri, jes to haram, jes da služuješ stvarno procenik, muslimanskog vladara, namjestnika, vojskovođe, i da budeš ubijena, da budeš uvačan na tom dijelu, ali te nije izvelo zvieri. To je jedna stav, da detalje, nijedam cilj da detaljičavamo toga. Drugi stav je skupina očenjaka na njemu e, i kažu da izvodi zvieri kada ne vezano za nijet, šta ti još pomoć kod nijet? Nego vezano jesi se ti pridružio skupini njihove vojske i ušao u njihove redove ili nisi. Ono momentu kad staniš zajedno sa njima na bojnom polju u njihove redu ti isi krvi i tekfir je se i ubijaš se kao kjafir. A šta je, jesi ti stvarno kjafir, činom kofir, to između tebe lašan, gdje liš na sudnjici. Znači vanštinom te tretiramo kao kjafira. A ono šta je u tvom srcu, što se tu došao, jesi natira, nisi natira, ovako, onako, to između tebe la o o ukupno učenjako kaže dokazuje ovo mišljenje on to obračaju također na hadis pa vidiš Hake u svom stedreku i drugi beheki u svom delailu no bua spomenu hadis znači u kojem je došlo da je el Abbas amija posnika sam bi uhvaćen na bedru pa su ga doveli a onda on kaže kada je predvede pred posnika sa lancem kaže Allahu prosiš kaže ja sam primio islam prije, a došlo, znači, borio se na strani muširika proti muslimana i uhvaćen u toj borbi. Kaže, ja vam sam primio islam prije toga. Pa nijem, potrebno sam me da hvataju, da me sad razmijenju i tako dalje. Još mami amiđa pazite. Ovo je dobro amiđa, tijekaj, amiđa. Srećemo, srećemo to, jel? <laughs> ne, kaže, emma zahiruke fe kane alejna. Kale, to se tiđe gdje tvojeg vanjskog postupka, vanjskog ponašanja prema, to je bilo protiv nas. Što ću reći? Ti, si ne, ti svojom vanštinom, fizički, ti se borio protiv nas, kao kjafir. I mi te tako uzimamo. I tako i uzeti, I razmijen. Znači, vidio vračine tamo, nekako. Kod mušnika. Kažu, skupina čajka, kada si svojim hadisom, znači, kada stan u njihove redove, tad ga vanštinu tretimo kjafirom. Mimo toga, mimo toga, ni još nije stav u njegov red, sa njima zajedno ne ratuje. Naći, tad možemo reći pomaže, ovako onako djelom mu nafikluka, monafik. Djelom monafik, što znači ne znači da je monafik u srcu, znači radi dijelo mu Možda je gori, što kažu, kef nego papa, ali ne znam u srcu mu je to. Ali ali ga tretiramo kao njegov vasitelod. Znači djelo, zato znači pitanje tekvira, vrlo bitna stvar da znamo neka procena, znači nije nije sve crno-bijelo a što je ideja kao afredno muslimana, ne kao afredno ima i te mu na fiktku ka, neko može iko nagradi, djelamo na fiktku ka. To znači pretvara se da muslimana, velikom muslimana vodimo muslimana vodi i klanja tamo vam, a radi djela sve protiv slamo smana, djelamo na fiktku. Ima to srednji stan, znači ustvari. Da li je on stvarno mu na fiktku ce Znači, to, to vidimo na osnovu dijela koje je ispolji. Uglavnom, ta dva stava, kad sam se povijena, to su ta dva stava, uh, opće poznata, ima i drugi mišljenja. Uh, kada pomaganje kjapira protiv muslimana izvodi iz U Uglavnom, bitac zna da to, znači, nije, nije kao što neko to sebi protomačuje, čak neki, jeli, u su svijetu neki, da, neki a talebo to im daje. Tako dalje su počeli što stvar shvatali, pogotovo na povodom onih koji preteriju tekfirus, su to stvar pogrešno protumačili. Kod nje je bitna stvar, znači a, bilo, znači a, bukvalno uzela taj propis. Bilo čemu da ti i čak smo normalno izmišljaš se radiš djel. se radiš djel. Jesi li ti pomogao Kafra odnom ili nisi podržao? Jesi li ga a, svojom rečenicom pomogao ili nisi? Pa ti to izveli, nisi izveli, to sa kod nje je ona to je postalo je bolest, je bolest i to a, proganjanje, ganjanje sami sebiutim propisima. A, sad kažem opet, znači njemci da ode da obrađujemo detalje bitno da se da imate viziju odgovora na to pitanje i znači to sad kada spušimo na stanje tamo što se desilo u Endelsu znači postaje jasnija stvar znači ne da mi opravdamo to što su oni radili naroda to haram znači to je to je znači to govori stvar koliko su oni spali po pitanju a, razumijevanja ljubav pravio razumijevanja vjere znanja što i tako dalje a, i a, što kaže jel, jedan čovjek mi možemo razumjeti da su vladari bili takvi kak da su vladari, tada su muslimanski i ti državci, da su oni bili pokvareni, da su imali rideta i bili otpadnici. Ali, to možemo razumjeti, da su radili radi, radi ti neki svojih uh, željeza, ulašili, zbog ti interes za to rado. Ali ne možemo svatiti ono muslimane. Šta je njih tjeralo da, skupi, da jedna muslimanska vojska velik roda, 50.000, da ode sa kršanskoj boriske, pa drugi muslimanske vojska, gdje sam muslimanke, muslimani, boris pa ti i čak i zarobi, i pobiju i siluju. I rad... Kako to objasni? Nikako to bi jasno toga. I dozvoli, recimo, kršćanima da ih ubijaju i radim sa ništa oči. Što, možemo razumjeti vladara koji je, možemo, je prodao na duša, Munafik, Tagut ili savremljenovi našim izradzima i sl. Ali šta je s narodom? Šta je njih tjerao? Uglavnom, što se tiče ovi dalji događaja, znači, da brznićemo to, nema to puno, da dovedemo do najbitnije stvari koja će postaviti znači, zanimljivog ponova u uspanova. Ovo je pad. Pad islama muslimana u o njimu govori dokle je doveo, a onda imamo nagli uspav koji dolazi sa morabitinima. E, znači ti podijeljice, muslim vam se vidite, je bio, o Endelu su podijeljene na 22 države. Zagorujemo u periodu 400. godine do, po Hiđri do 678. Znači e, svaki vladar ovih državajice e, sebe proglasio emirom pravili, što smo malo prigore. E, Dok tema baš baš smiješni, znači, znači tip što se prenose te, te pradaju u tom stanju kako je bilo. Jedan čovjek je pješaču pješačar dan i noć i prošao bi kaže treb bi trojicu Amirul Mukminina Allahu. Znači tako male držaoc se dala mjestala. Trojicu za dan i noć prošao je, el. Musa Afri, bio Musa Afri je Amirul Mukminina Znači male držaoc mala mjestala. jel on hoće kaže kako se teče da se naum završilo jel da je te završilo na tome da su oni podijelili da znači da su bili podijene države i tako dalje problem je onda što je svaka državica nastojala da jel, da zauzme sucije državcine nešto jel, ovaj dio sporni dio nađu grančni dio tako na posvode gdje je ratove I, i još znači te ratove Uh, da bi se, po... pošto svaka država se mala, slaba, nema dolje vojski šta će, najlače, ajmo, kršćana je vi na krčana, da pomogli, on daži određene usloge. Tako da su to znači, smiješne, žalostne, ne, nezamislive scene da se mogu desiti muslimanima u to dobajem. Malo prije da spominje, je to da možemo razum vladare, da mogu biti pokvareni, da mogu biti prodani duži, da mogu biti takuti obični ljudi, znači kako razumjeti, da obični ljudi upadnu to da se boraju proti drugih muslimana ili zajedno sa kršćanima proti drugih muslimana. Pa jedno, znači, pokušali su neki storici to pojasni kako su to stvar dešava. Dešava s tome što su, što je postala znači, jedna regularna vojska unutar te, uh, svaki te državice. Ta regularna vojska stvar vršla nekakvu, jel, bila je, znači jaka, jako je dobro, dobro bili naoružani, da su oni stvari, jel, vršli vid priciljavanje ostalih dijela stanovništva koji su uzimali da se borili. Nači, da se bori i čak je smješna stvar bila da, da smo su tad postojali je i učenjaci pod nadzorom koji izdaju fetve. Učenjaci koji izdaju fetve el namjesniku u Kurtubi da, da je da njima halali i dozvolio je Bađim da vodi džihad protiv Osmana u Špiliji. Izodrijnik ti neki sporova. I da je dozvoljno da je opravdano da se zajedno udružene sa, sa kršanskom kraljestvom e, Krištala, sa njima zajedno udružiti protiv muslimana u borbi protiv garnati gar, gar, i tome slično. Znači, čak su fetve takve izdavanje. Jel. E, pa se, kad kad se to znači, sa nekom vedno, vidom prisile vojni i sa izdavanjem fetve od određeni jel, kvazi učenjaka ili, kako je nazval, ili ti neki jel, državni učenjaka, E znači to, se, onda se može lakše razumjeti kako su onda obični ljudi upadali ili možda su upadali radi je to bio posao je. Njegovo zanimanje bilo bude vojni kao po zanimanju, kao što daš danas policija da kaže tu mi posumnjam kad radi da tebe zarobimo za rban svida ako to odvrati znači izgubiš posao i tako to tumači je. E, ono što je, što je bitno stvar da glasimo vezan za odnos kršćanstvo muslimansko svjeta to je da su kršćanske države plaćale džiziju prije tog perioda. Plačali su džizu znači Abdurahmanu dakle, Abdurrahmanu Nasiru, njegovom sinu Hakemu, onda Hadžbu Mensuru, koji smo prošli popričali o njemu. Znaš, svima su njima kršćanske države koje su tada postavljali, plaćale džizu. A onda sad dolazimo u stanje, dolazimo period obrnut. Sad su muslimanske države, sve države, 22 države koje postavljali, sve su one plaćale džizu, davale džizu Alfonzu VI, koji je bio jel, a, kralj Leona. Odnosno krištale, posle kištale je ona nastala, pa je preuzela i u nju ušla i država, bivša država divan. Nač, sve ove države 22 države su plaćale džiziju znači to u kršanskom vladara Alfonsu VI. E, ne samo da su plaćali, nego kaže on bi i njih ismjavao i vričao kad dođu pred njega. Kad mu donesu nanogme donesu džiziju, nego on dođi konji, pokonji, nego oni pošalju da oni dođu, mora poslanj da stanih doš da mu dadnu ono kako došku govoram da budu sahirini. Kršćan, kada je džizu, mora biti sahirini, znači poniženi, da se obere znači, glavi, sa poniženjem, da dano. Tako su radni muslimani, kršćan smo tamo, e, tada kralju. I on bi se, kada smjavaju, vrijedžao ufacu njihov, a oni nerbi reagovali i osim da kažeš šta, kada mi nismo ništa drugo, osim tvoji sakupljači poreza i harađa u našim zemljama, kako bi mogli jel, da budemo namjesnici te država. Mi to sve tebi radimo da ti nama čuvao našu vlast u našim državama. Znači to je jedan, znači krajnji vid poniženja koje su muslimani je imali u odnosu prema kafirima. Naravno, ono kod se može spomeliti Kur'anska ajete koji koji govori o tom o toj relaciji prijateljovanja sa kafirima, straha od kjafira, straha da nam neće nešto uradi pa zbog tog straha prema njima onda mi sa njima je posebne odnose u kojima ponižavamo i to mistično. Jedino što je, jedna od svih tih država, da država jedna, ima bila jedna država čija vlada namjerno nije htjela da plača. Džizio, Alfonso VI. A to je bio El Eftas, Mutavakile El Eftas. On nije htio da plaća. Iz kojeg razloga nije htio da plaća? Namisnih država je Batiolos. Što nije htio da plaća? Kad već nije htio da plaća, ono njemu je jel, pismo, Alfonso VI, jel, taj kršćanski kralj, poslao pismo, u kojima je žestoko ispredo. Kaži, šta ti, jel, ovaj, Šta ti se praviš, jel, ovaj, jak i snažan i odvažanih i hrabar, jel, sve ove države daju džiziju, meni plaćaju, a ti jedini se našu, jel, da, i kaže, ako ne pošalješ džiziju u tom, tom, tom roku, kaže, doći, ja ću tebe osvojiti po, po, po, po nizi i tako dalje, unišiti držaj i tako dalje. A onda njemu odgovarao pismo, dugo je to pismo, jako zanimivo pismo, zapisano je, preneseno je istorijskim knjigama i puno je ponosa i slave, jel, islamska, uglavnom rezime tog odgovara njegov je bio, el, odgovara njemu, jel nanačka je poslanik, sam ja odgovarao, ovaj Azimo rum kako se zove velikandar rimansko odnosno perzijan odnosno ovom bizantiskom. O njemu odgovara, tako smo smislili da davam, ni je. Kaže, došlo me tvoje pismo, pa ti odgovaram, kaže, samo da znaš, kaže, da Allah Đelešanuhu ima svoju vojsku od Melijeka i od ljudi koji su ovu vjeru i sunet, povostan nikad ne uzdigli na najviše stepene i raširli svudi na dunjalu koji da Allah Đelešanuhu ima tako vojskoj i, i podignije kada, kada god on hoće i da ne moči slavu. To je jedna stvar. A ono što si nas, kaže, naš spomenu u pismo i omaložavaš nas, muslimane, A, a, a, to je zbog toga zbog a, zbog, zbog naše udaljenosti od veri zbog naših grijeha koje su prekle naša srca zato ti to nama možeš rat ali a, kaže a što se tiče što se tiče toga da ja tebi dajem džizju da ti da, dajem džizwel ti si zaboravio kaže jedna stvar a to je kaže da je tvoj dido Alfon, tvoj djad alfons četvrti da je on hađu mensuru, da je on njemu poklonio svoju čerku, svoju nanu, poklonio čerku, samo da ga on napada, da bi njegovo njegov prijateljstvo. Nemoj to zaboraviti. Do, e, onda stojino, doskoro ste vi nama plačali, Jizu, bili ste poniženi, Nemo da se oholiš. A što se tiče toga da, da ti ja plaćam, Jizu kaže, a, između tebe i mene, kaže, nema nikakvi veliki brda, ni rijeka, ni, ni, ni mora kaže ti vrlo lako brzo u vašu doški susedna država bilo blizu po nje. Ti možeš doći sa svojom tom ogromnom vojskom da dođeš, da namuraš to što hoćeš, e, a mi te jedva čekamo ovdje. Među nas i vas je sablja i ništa drugo. Mi ne molimo se ni drugi nego dvije stvari. A to je shahadat na lahom putu, shahadat na lahom putu, ilkar da vas pobijedimo da vi budete poniženi. I borno dolazna. Normalno ti mu je došo, niti više ga pitalo niti. Ali, znači dođe neko kad vidi naši, on oni skontao, to nije to. Znači, nije to Ovaj vladar nije kao ovaj ovaj. A, a drugih, imamo drugih, znači, sramnih primjera. A to je primjer, recimo, uh, uh, uh, povrace Benunhut koja je vladala u Sarakosti. To je sjeveroistočni dio Endelusa, najbliži kršanima. Uh, uh, vladar koji tada vladao, imao je dva sina. I pre smrce nije imao veliku dilemu kako da, si od dva sina da dadne... Uh, da ga učini nam, svojim nasljednikom. I od silne dileme odluči da obojci oboj sinova učin nasljednik i podijelju državu na dva dijela. Jedno od dvanih državu, podijelju na dva dijela jednaka. Mislio da je jednako. Kada je on umro, ovi se onda posvađa dva sincinova, jedan od njih mislio da je njemu manje došlo, ovom više i oni zajedno jednom pred drugom počnu ratovati. A normalno, pošto sl kako slabi, da bi pobijedli, onda pozovu kralja kršćanskoj krištali, jedan od njih pozove, hajde da ratujem preto svoga brata. I ne samo da ratuju, nego je, objećamo kad, kad, kada osvojiš ovu, ovu, ovaj terturu od moga brata, halal ti je i znači, muslimani, zemlja, i žene, sve što zarobiš tu. Znači, ta, takav vidicu, znači, te neke druge državice imale odnos prema kršćanju, znači, to je ko njih sasvim bilo normalno. A u tom slučaju, tada se baš desilo, onaj poznati primjer, tako čini ja tu Berbešta, mjesto koja se zove Berbešta, baš u tom, u tom dijelu Sarakoste, taj tragični događaj koji se da znači, kada su kršani. vršili obsadu tog, tog grada na zahtjev jednog od toj dvojce brači koji se pomagao, tražio pomoć od, od krištali, te kršćanske države, i oni su i vršili obsadu tog muslimanskog grada. 80 dana su i držale u krženju. Salonici tog grada su traži, naravno, pomoć od, od ostali muslimanskih pokrajinja, državica traži, normalno niko nije, ni, kako kaže, Arpimate, Harrake, svakim naravni, znači nisu uhom, nisu ništa pomjeriti, da bi on pomogli, ja. I naravno, št, nisu, imali, nisu imali izbora, moral su ili da, da popuste i Kršćan su ušli u grad. I onda su oni, znači, kada su ušli u grad, ubili 40.000 vojnosposobni ljudi. A, U drugom redu, u drugom kod Ebu Hayana se prenosi, se prenosi da je bilo 100.000 ljudi. U svakom slučaju nek najmanje 40.000 ljudi tad. U tom gradna sve sve su oni on pobijedili. A to znači a to su pred muslimanima i, ovaj, i druga skupna muslimanske države, taj drugi dio, ponudio njima to da uradi, to skrično radi na, na, na oči muslimana. A onda su izabrali od stanovništva 7000 djevica, muslimanki, djevoja, djevojaka, djevica i posla, ili 7000 u Konstant, Konstant, Konstant, Konstantinopolis, kao hedija, poslali tamo caru jel, uh, Bizantijsku. 7000 djevica, to je zabelježaj muslimanskih njima, što je bilo način jedno veliko poniženje, kao robje je poslao. Uh, č, uh, u njegovim knjigama se pominja ta isti događa, znači da su, uh, da su silovali, znači silovali su čerku pred ocem, da su uh, silovali uh, ženu pred njenim mužem. Znači uh, namjerno su to svjesno radili sa ciljem ponižavanja muslimana. Pa ste ovo se dešavili Endelosu, a mi sad mislimo da je to samo u Bosni sad desilo, da je to je Bosna, da smo jedni prije. ne. Znači, ove stvari su radili kršćani i u Endelusu, kao što su radili Srbi ovdje kod nas i na nekim drugim mjestima gdje rade, jel tamo u drugim državama protiv muslimana. E, sličan primjer imam također u napadu u, u pokraju Belensije, gdje je u, tada obijeno. Znači, ovi slični su ukobe, ovo samo neke primjere koliko je to bilo a, nenormalno stanje a, a, tih državica muslimanca. 60.000 muslimana je u tom gradu ubijeno. Znači, bili su okruženi, bili su u obsadi, tražili su, tražili su pomoć od susjednih muslimana, niko nije pomogao, nači osvojene su pobijeni na očigled muslimana, znači, materine skoro sve što je bilo sam, ništa pobijena. Znači, takve, da, da se takve scene dešavaju, a prisude su muslimanski vladari, muslimanske država koje imaju moć i mogućnost da pomognu, međutim, nisu ništa rade, što ukazuje, stvar, koliko su oni nisko spali po pitanju, po pitanju praktikovanja držanja vjerije. A opet spomenu različan, glavniji njihov problem bio stvari čuvanje svojih donjaločkih šičara. I to je ono što je uvijek bila košnica tim nekim njihovim pokre, pokretanjima. A da navedeo primjer nekog luksuznog života koji je bio kod njim. U Šbili, uh, vladao se Šbili uh, Benu Abadi, bio namestnik tada uh, Muatemit Alela. To, on, pate se, inače si malo grupno imena ovih svi ovih ola i državica znači to obavezno muktedir billah ono, ono, onaj koji se oslanja na laha traži kršćan da im pomogne baš onaj koji je ja znači nasir billah koji je, naš pomoć pomaže sa do skupni naso nazovi što smiješni bili znači apsolutno se poklap za stvarnošću njihovih njihovo sobina. iako su njihovi pjesnici opisivali vali velikim pjesovima naših a bilo i oni koji su drugačije opisivali ja kaže jedna pjesnikka kaže ovaj ono što, mima kaže ju zahidun fi Ono što me, što mi čini da mrzim, prezirim ovo mjesto, kaže to što kaže njihovi su namjesni pa nabraja tajmena. Mutabakil Allahu muhtemir tajmena kaže. Kaže a, a svi ti ljudi kaže oni liči kaže na, na mačku koja se napuše i i kao lao a u stvari od režanja, ni njene moće, nema ništa, ni glav, gdje ona, jel? E tako i ovinači, gromoglasna, velika imena, a u nema od tih ljudi ništa od, od, od njihove veličine i njihove naziva. Šta se desilo u, u tom gradovi bili, e, Žena, kraljica jel, od e, Moatemida Adela, Aba, Beno Abada, e, ona je... Jednom, kaže, posmatrala kroz prozor s, s, svog dvorca, vidjela je kako se neke djevojke igraju blatu. Blato se igraju, blato, da se mijelja je blato. I ona kaže svom mužu, željam je da i ja se ovako igram, jel, da stane u bezvijeznog života, žene, nešto u život bude zanimljivo, i ja bi voljela blato. Normalno, jel, on je jel, odmah krenuo da je udovoljio ta je to njeno želji, ali nema smisla da nju u blato, stavi da se napravi blato, nego šta je on smislio da, da bi to bilo, jel, na većim nivou, kraljevskom, pokupovaju sve skoro mirise u Išbili. Potrošio bej i tulmal na kupovini mirisa, od miska, od ambera i ostali, najbolji mirisa. I onda je taj mirise, znači kada je napravio to blato, to kao neko korito bilo, salio je tu mirise i pomiješao sa zemlju napravio se to blato, da bi njegova jel, Hanuma jel, ušla tu i hodala dva dana, išio dva dana. Ona je tu hodala po blatu, i onda više do Sadlu izašla i prošla. Ja. Čita bet i mali, čita bet i mali strošio, nestalo mirisa u gradu kada je on pokupo otoc. I nije, nije kraj priče u tome, nego poslije, prošle nekog vremena, njih dvoje se posvađali. I po prirodi, el posvađali su na sporečka, po prirodi žena, šta žena kaže kad prošla smo mužem, ma Ba, rejtu, hajren minke kat. Nisam od tebe videla nikad hajren. Tako na njemu rekla, nije, nisam nikad nikad neko hajrovčinio. A onda o njoj kaže, kaže, kaže, kaže, pa čak kaže i vajomitin, i dan, dan blata to zove, znači, dan kad si ti blata ona do <laughs> A onda je kaže za stidio, ona je borila glavu kada nije mogla leći, pa pej tu malo potrašku na to da miri se tako. E tu nije mogla, jel da ni mogla videla. <laughs> Što u svojini, znači, ona je smiješna, a to je bio životni? njegov. Možete mi s koje je tu lust, koje je tu rasipništvo, koje tu rasipniš, tu budalesanje, koje tu izvoljevanje. Pa vama ima je goro kad zatreba pomažu se sa njima i tome slično. Da prevedimo stvar, Kaj. De, veliki događa se dešava e, 478. kada pada grad Tulejtile. To je centralni središnji grad u Endelusu, koji koj je burka muslimana, koji je osvojio ta arhivnazija sa, e, sa šest milijada vojnika. Osvojio ga sa borbom? Ne. sam su došli do grada, ovi su odmah predali. E, od straha su predali grad. Inače, taj grad je teško osvojiti, nemoguće ga osvojiti. Spominio sam ga. Znači, taj grad ima sa tri strane okružen brdima, a tim brdima se može prijići. Samo se sa jedna iz južne strane ima znači, pristup gradu, a tu su ogromne velike zidne. Nema šanse se osvojiti. Znači, vojno ga ne moguće osvojiti. Najutvrđeniji grad u Endelosu. I namješnik to grada je primio sebi devet mjeseci, kada se, se dvojica sinova, Ka, nakon, što je umro, jel, nakon što je umro kralj u Lijonu, državu Lijonu, dvojica Sinova se podsvađa ko će, ko će jel, biti nasljednik. I ovaj jedan protira drugog. I ovaj, a, drugi što je bio protiran, nalađe utočište kod muslimana, tu u tom gradu. Moktedir Bidlah bio u vladu. I on njega dovodi, 9 mjesec je bio konjek. I onda dok je bio konjek, on njega provodi, pokazuju kako izgleda tvrđava, koji su prilad tvrđe, kako se može uločiti. Kako... Sve mu se otvorio. Kada je prošlo 9 mjeseci, on se vratio u svoju državu, na prevaru preuzeo vlast, ubio svoga brata. Nije prošlo malo dana, prošlo došao s vojskom i svoju Toledo. Što? A pa zato što je znao kako može prići kuda, može prići grad, koji su izlaz, koji prilazi i grad. i padne Toledo. Više ni nikadi vraćeno osmanskrug. Da. I to je kao smatrac centralni središnji dio Andalus. I to je bio baš znači, strašan događaj, ne samo u Endelusu, Jer ako padne najutvrženiji grad od Osmana, šta onda su ostali gradovi? Znači, to bih strašno... Čak, jel, na istoku se, rečeno, naš znači, Endelus je doveden znači kraju, gotovo je. Pjesnici pisali, pjesnika pisao, kaže, kaže, ovaj, spremajete ljudi stvari, jel, put, računajte se mu safirima, kupte stvari, da idemo iz Endelusa. Što? Pa kaže, on to pjesnički izrazio, kaže, odjeća se kida s krajeva. Kad se kida, kida s krajeva. Naša odjeća je, raskinuta iznutra i iz sredini. Država, mjesta padaju s krajeva, s krajnje u nas i sredini je pada, jel? Nema mi šta traštu. Ako najotvrđeniji grad pao, moramo biti spremni šta? Da putujemo, da ostavljamo indolus. Međutim nisi tako desno, jel? Ovaj događaj istovremeno se dešava još jedan drugi krupan događaj. I sad njih ćemo završiti. A to je da je opitavno. Al muatamita ala Allah od Benovada, znači koji je bio namisnik namjesnik u Šbili, pošto je davao džiziju Alfonsu vi došao je uh, uh, ministar od Alfonsa vi da pokupi džiziju od nje. I to nije bio problem, jel. Ja taj altaj, uh, ministar je bio stvar Židov, jel. Židovi inače su radjivali jel sa njima, zajedno tada u Endelusu. I došao je kao njegov u svojstvo jel ministra i kaže jel došao sam po onu džiziju regularnu što dajete godišnje, i tako. Ovaj, ali imam još jedan drugi zahtjev. Traži Alfonsov VI. Šta, ko, koji je zahtjev? A tu je sjedio, Matemed Alala, sjedio, kao namjese kiš bili, jel? sjedio sa svojim ministrima. U njihovom pristupu. Kaže, on traži, pošto njegova, kaže, žena trudna sad, pred porođajem. On traži da dozvoliš da njegova žena, pošto ti ima sučstva na Kortubom, nad velikom džamiom Kortubi, najvećom džamiom tada u islamskom svijetu, da dozvoliš da dođe njegova žena i da se u vašoj džami, u Kurtom. Jer, kako, ka, onda je normalno, to je neobičan bio zahtjep, kaži, nemojmo, to je me daleko odobro, kaži, što, što, to što, što šta, je, šta je pointa u tome, što će ona, što će ona porodila tu. Pa kaže zato kaži, što su naši svećenici, ovaj, neki od ovaj, proriču budućnost, na taj znači, kada, ako njegova žena rodi, ako žena od nekog naše namistika rodi u toj džami, to znači da će ta, da će čitav Endelus, pasti u ruke kršćana. To će biti znak izbog tog kontraraža. Normalno to je bilo je ovaj toliko provokativno stvari, toliko je gnusna da je odamela znači ono malo znači što ima ono stidaj vjernik, kako to Ješte tako nešto traži vas ni stid jel, i reagova na to. A onda njemu ovaj židov uzvratio još ga ponižio. Ka bi se svako ponižen, ko šta stavio što mada vodimo ćemo hoćemo radimo šta hoće taj šta se šta se buniš ponizi ga pred njegovim ministrom i onamo tame da laže na ljuti uzme sabio sjećimo <laughs> lično mu sjećeko i kaže e sad i pošalje znači oni oni ostale što su došli kao da stanici zatvori i pošalje, pošalje nekog drugog trećeg i kaže sad nećemo da da džizju nićemo niti ima šta da priše za, za porađanje a, žene od kralja Normalno kada je došao tamo Vis kralj u 60. pobudali je pobudao poluđi odma ono odigao svoju vojsku svo željezo sve što ima oružja i odma okružio Ishbilju. I nekoliko mjeseci je bila Ishbila okruženja. Čekao da, da da im da im nestane hrana i pića, da sad da oslabe pa će onda rada. Normalno drugi muslimani pa se Ishbila na jugu Endelusa. Valja pruć mnoštvo gradova dođe do tog. Ostale muslimanske uh, državiće da, da one sve rodla svoju politiku živela svom, ajro nikoga da mrđne uhom jel, a ovo ovaj, je okruženo mesecima okružena Ishbilja. Pod najjači države kršćanske tada na. E, tištala. I nakon nekoliko decenija opsade, ova da, da bi malo bilo provokativno pošalje pismo, ovaj Alfonso šeci pošalje pismo Muhamet Edalova. Njema napiše pismo, kaže ovaj meni kaže ovde jako lijepo ovde ovaj, kao u ladovni sjedi dole. Jel? iz pozadina okružene okružena gradom i špila. Meni ode jako lepo. Imam jedini problem to kaže to mi smetaj muhe. Pa kad bi ti men postao ovaj neku muhalicu ili onaj ventilator da mi tjera muhe, smetaj mi muhe. Šta ti ima sve da reči? Načini tvoja vojska, tvoja moć, tvoja, sve to što ti imaš, to za mene uopšte nije bitno, jel? Meni je l' da. Meni prvolje samo muhe prestavne, znači. Ja kažem mu nešto da da malo muhe otjera To završimo u stvar to je vidi poniženje, sa njim. A onda njemu, na to istom papiru, Moja teme dalela, napiše jednu rečencu. I vratimo se papir, kada je pročitao Alfonso VI odgovor u jednoj rečenci, naredio, isto, isto vremeno, naredio svoju vrstu poplice, ono je povrti, vratio se u svoj zemlji. Šta mu je napisao? Šta mu je napisao kao odgovor? Napisao mu je odgovor, kaže, tako mi je Allah, ako smjesta ne prekinješ ta obsadalna i ne vratiš se u svoju državu, ja ću ti, kaži, ja ću pozvat da ti dođu kao muhalica ili ventilator da ti je ranje muha Morabitune. Kako su Morabitine? Mujdžahidska država na sjeveru Afreke, Morabitune, koje je vodio i in Tašfin. Ja ću ti pozvat i Jusuf in Tašfina, država koja na džihadu stvorena, na akidu na ide, oni ćemo pričati svištalo narodno predavanje. Samo je rekao, jaš šnijeg pozva da te oni malo muhe otjeraju. Kad je to rekao, oni odmah vojsko sako bi I tu počinje sad priča o tome kako je došlo do velike, jedne od najvećih bitaka Islama, to je bitka Zellaka, koja se desila između Jusufu i Vintashvinaka, je došao Andalus proti Alfonsa šestog i tako dalje, a to ćemo od za zadalje, Svanak, Allah, Medanke, Šedlanta je stakle kao بالله يزورت المغاني مرة عرج على أهلي هناك وسلمي كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان وقارنوا